Braćo moja draga, naše drugo druženje govorimo na temu propisi, osnovni propisi braka koju treba da poznajem musliman, osnovnih propisi razvoda braka, određeni propisi bračne intime i na kraju ako stignemo govoriti o određenim razlozima nastupanja problema u braku i kako ih rješavati. <hlas> Na samom početku svaka ko je bitno spomenuti da je mjesto braka u islamu veliko da islam mnogo postiči na brak Allahu pesaliki salatu ve selam kada je vidio skupinu mladića obratio im se riječima o skupinu mladića kod vas ima mogućnost da se ženi Islamski činjaci kada govori inače o braku, kao temeljno pitanje braka, kako islam gleda na brak, rekli su da je u osnovi nakon svakom muslimanu sunnet, pohvalno, lijepo da stupi u brak. Ali taj propis može, hajde da kažemo, prerasti i u obavezu. Pazite, nekim ljudima može biti obaveza brak. Pa ljudi griješni što nisu u braku, a ne znaju gdje su griješni. Kada je obavez za čovjek brak? Onda kada ima materijalnu mogućnost i ima potrebu za brakom, odnosno boji se da ako ne stupi u brak, da bi mogao pasiti u gnijeh, u haram, u blud. Ili nešto stično tome. Znači ako se ova dva uvjeta ispuni, brak može postati vađib obave za insanu ako čovjek je instituiran materijalno i ako se boji za sebe ne daj Bože padanja u gdje svakako mnogo je braću moja draga koristi koji proizilazi iz vraka to oni koji su oželjeni znaju ali oni koji nisu treba da znaju da lađe što ono kaže u Koranu Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Allah džashan kaže i od dokaza Allahovi na zemlji jeste to što je vama stvorio znači od iste vaše vrste drugu vašu ženu da bi se se kaže smirili uz ženu. Tako čovjek onaj koji živi koliko tolko islamskim brakom zna šta znači smiraj braka dok insan koji živi samo pod plaštom islama i živi džahilijetskim brakom onda možda i neće osjetiti ovu blagodat ali generalno insan ako živi islamskim brakom stupio u brat na islamski način to skoro pa neminovno vodi ka smiraju da se čovjek smiri uz ženu Nakon toga Allah Đerašanu kaže I Allah je dao između vas ljubav i milost i samilost. I zaista ove tri stvari znači smiraj, ljubav i samilost znači mogu se samo u tom kontekstu osjetiti kroz brak. Mi živimo, braću moja draga, u jednom vremenu Kada mnoge stvari muslimani preuzimaju od zapada, jedna od tih stvari koja je neispravna jeste odgađanje braka. Odgađanje braka naročito u slučaju kada je čovjek spreman za to i materijalno i zdravstveno. Muslima naročito od današnjeg vremena trebao bi da žuri da požuri sa stupanjem u brak da pokuša da što prije obezbijedi te neke uvjete i da što prije znači stupi u brak jer je brak jedan od najboljih načina čuvanja vjeri kao što je došlo u određenim radijsima da je to polovina vjeri i danas kada vidite zaista e, nemoral razvrat na našim ulicama onda svatimo, bitnost ovog hadisa la poslanika ali i salatu wasalam na samom početku govora o ovoj tematici nije loše da znamo da čovjek koji želi da stupi u brak najbitniju stvar kod ženi trebao bi da gleda da je vjera nema se nerijetko desi da polupamo lončiće i naroštveni koji traže ženu putem facebooka da gledaju ženu samo kroz njenu prizmu fizičkog izgleda, što je greška, ali ne potpuna greška. Znači, samo je pitanje prioriteta. Prvenstveno, kada se insan ženi, treba gledati moral i vjeru ženi. Nakon toga ne isključuje to, čak što više, to je pohvalno, da gleda njen fizički izgled, da gleda njeno porijeklo, da gleda i njen bogatstvo ali prvenstveno vjera. Nakon toga ovi ostali stvari, ako se desi obrnu, to čovjek može u životu imati mnogo problema. Ja sam od ljudi koji zagovara da čovjek ne treba puno žuriti sa brakom, samim tim ženiti se sa nekim komu se ne sviđa fizički. Bez obzira može se desiti da je čovjek zadovoljan sa ženom i njenim moralom, ali fizički ta žena njega ne privlači nikako. Ja sam od ljudi koji smatraju, Allah najbolje zna da čovjek ne treba puno žurti u takvim situacijama, da pokuša naći ženu sa čijom vjerom, moralom će biti zadovoljan, a isto tako da će znači ona ispunjavati znači neki minimum onoga što on očekuje kod ženi s kojom bi sutra, znači, ona je da stupi u brak u smislu da ga ona privlači. Je tu može imati negativne onaj, posljedice o kojima ne treba govoriti, jer su one više nego jasne. Isto tako, veoma je bitno da čovjek gleda, ako može da sazna i primijeti, vidi da žena bude stidna, jer je jedno od najljepših svojstava koji može žena da ima nakon vjeri, morala i čednosti, jeste da bude stidna. Svakako, u samom početku ovog govora neminu mu ispomenuti nekoliko savjeta vezani za prosjedbu, jer sada sa ovim nekim raznoraznim elektronskim otkrićima, mnogo je ljudi koji pravi mnogo prekršaja u ovom periodu svog života, a to je upoznavanje sa ženama. Alhamdulillah, islam je vjera koja je svako pitanje definisala. Nema ništa da nije ostalo definisano. Samo je pitanje koliko ćemo mi učiti, koliko ćemo istraživati, koliko ćemo se truditi. Pa primjera radi prva stvar. Ova naša vjera, I o tome učenjaci neminovno govore u svim knjigama, iako je to sad nama malo više nego smiješno, ali je to nekad bilo bitno pitanje da prosac ima pravo da vidi ženu koju želi da prosi. U smislu da ode njenoj kući i da od njenog oca, njenog roditelja traži da ta žena dođe u mjesto gdje on sjedi i njen otac i da vidi tu djevojku. Danas je to više skoro izlapilo, znači ne daš potrebići babi, ne prašitići mami, odeći samog strašnjeno ime na Google i izbaciti ti njezin Facebook profil i onda gledaj paša, znači koliko hoćeš. Sakako da je to samo naša stvarnost koja i ne ispravna, ali govorimo da znači šerijet je dopustio čovjeku i smatra to znači se dozvoljenim halal postupcima, iako osnovi čovjek prije žendbi ne smije gledati u žene ali kada odluči da se ženi ima pravo da vidi ženu koju će ženiti što je normalno i to se ne smatra tada grijehom u osnovi čovjek koji gleda u ženu a ona mu haram znači ima grijeh ali u ovom slučaju kada odje i prosi ženu gledanje u tu ženu je dopušteno i halal normalno Nerijetko se dešava da ljudi ovdje prekoračaju granice pa smatra ako je se sa nekom djevojkom upoznao, pa čak ako se zaručili, ako njen babo zna za tu vezu, govorimo o onim, onim koji to pokušavaju u celofanti, islamski celofan. Oni koji se znači vodaju po kafi, kafanama i diskotekama i ovdje, onda o njima ne govorimo nikako. Ovdje govorimo ljudima koji to pokušavaju u celofani, tu islamski celofan, pa onda imate takozvano to neko islamsko aškovanje, islamsko upoznavanje. Znači, šerijat je samo dopustio čovjeku. Ta žena koju prosi čovjek u sve je, kao i sve druge žene na ulici, osim u jednom momentu. A to je da ima pravo otići žinoj kući i da ima pravo da je vidi i da sa njom razgovara, da se upozna. Mimo toga, sve je kao i ostali žene. Ne smije je jedirat. Meni Prošlej sedmici u travniku pitanje koliki je, kaže, grije poljubac prije braka. Veliki grijeh ili mali grijeh? Paša, nema poljubca. Nema vodanje za ruke. Nema kafića. Nema sladoleda. Nema ekskurzije. Nema ništa. Ima samo jedna stvar. Odeš kod babi, imaš da je vidiš, imaš sa njom razgovarati u prisustu treće osobe i da li to babo ili majka. To je što imaš. Ništa viši. Čak islamski učenjaci su izuzetno, hajde kažemo, oprezni u pogledu i razgovora sa ženom putem telefona. A da ne govorimo, SMS, poruke, čatanje, Facebook, dopisivanje, lijepa, draga, jeste fine oči, jeste lijepe i ostalo što se može kazati. Nema od toga ništa. Znači, babo sjedi, Osoba koja hoće da se ženi, pazite, ja znam da ovi stari to znaju, mlađi to ne znaju. Osoba koja hoće da, zaista se ženi. Njegov razgovor je konstruktivan. Njemu ne smeta što njein babo tu sjedi, jer je on ozbiljan, ona je ozbiljna hoće da se uda. I zato kad kaže kaže hodala sa njim 6 godina i posle prekinu šta šest godina čoveče ko da on na njoj studira anatomiju pa mora svaku njenu dlakicu znati pa šest godina čoveče znači ja lično ne kažem da je to ograničeno nije ograničeno, čovjek ima pravo da ode kod nje kod kuće koliko hoće puta dok se ne upoznaju, ali da to bude konstruktivan razgovor da ne prijeđe u ašikovanje, da ne prijeđe u zezanje Ali ako nekom je treba, neko ne priča, ako ja brzo navijen komlin, ko mlin, neko muca, a a a a a, a vi vi deset puta dok ne izmucaš tamo šta ti treba, nije sporno. Ali konstruktivan razgovor. Bez volim te, fina si, vako nako ništa. Tražim ženu, tražiš li muža? Šta tražiš od mene, šta tražim od tebe? Šta očekujem od tebe, šta očekuješ od mene? To je. I zato kažem... Ja lično smatram, čovjek ne mora žurit, ali u tri, četiri, pijet konstruktivnih razgovora po sat vremena, ne imamo više šta sa njom pričat, konstruktivno. Mora poslije početi, jesi gledala seriju, jesi, jesi li gledala utakmice za koga navijaš, početi će be, bez veze pričati. Konstruktivnog razgovora, ja garantujem, pričati od pijet razgovora po sat vremena. I to, onaj najveći filosof, da ima toliko pričat. Ja ne znam što se pola sata ima pričat, ali evo, pijet ali konstruktivno, da se to vezuje za brak i da su to, znači, otvorene time. Mimo toga, znači, rekli smo, razgovor ide uživo u prisustvu treće osobe. Može to biti babo, može biti njih brat, može biti njina majka. Nakon toga, šta prosad smije vidjeti kod djevojke koji želi da prosi? Smije, znači, po ispravnom mišljenju jer ja sam zaborio kazati na prvom dersu. Braćo moja draga, velik broj ovih naših pitanja ulema se ima po evo govorimo o abdesu i o mnogim nekim pitanjima. Ulema ima različite stavove. Mi ne imamo vremena u ovoj seminar koji znači je kratak, ne imamo vremena spominjati ostale mezebe, ostale dokaze, idemo po jednu mišljenju za koji ja eto kao ovaj Allahu siromašni rob, znači smatram da je najbliže istini. Ali ne isključuje da nije ima u drugim određenim pitanjima drugom mišljenju. Evo, pitanje šta prosa smije vidjeti kod žene. Ima tu više mišljenja. Ali ono na što dokazi ukazuju jeste da čovjek kada želi prositi ženu, došao je kod njih, ima pravo samo da joj vidi lice i šake. Ništa više. Ne postoji nigdje dokaz da ima pravo da joj kaže skini mahram da ti vidim kosu. Osim u slučaju, osim u slučaju da čovjek vidi tu ženu negdje, Ona ne zna da je on gleda, nije tražio od njih, već on je nju negdje vidi, ona ne zna da je vidi, ona je izišla pred kuću da operi suđe i slučajno on je vidi, ona je bila bez mahrami. Ako je tako vidi, Allah vas nagraduje, nemojte pucjetati sa tim čašama, čaše su napravljene da iz njih pije voda, a nisu napravljene da njima igra neko u toku predavanja. Znači, ima pravo samo da vidi njenu lice, i njene ruke, pričao smo dosta puta, neki to već znaju, lice će mu kazati li lijepa, ruke će mu kazati je debela ili mršava, ako su i tanki prsti i dugi ovoliki, znači onda je mršava sto posto, ako su i ruke debele, ko hljepčići, znači debela je sužija, e, to ti je znači sva filozofija, a nisi čorav, kad voda pokučka ti bude donosila svog, gledaj u nju, je li mršava ili je debela i to je to, imaš pravo, nakon toga, vrijeme gledanja djevojke, kada čovjek ima pravo da gleda imate sad naši ovi neki super, turbo, dobri braći koji petnijest godina gledaju žene kao što god mu rekliš kaže, još da se ženi A vrka, ti si nepismen čovjek petnijest godina se ženiš ako ne znaš mi ćemo te ženiti, reci nam za tri dana ćemo te ženiti znači čovjek počinje gledati ženu tu koju hoće da prosi onda kada je došao da je prosi i kada ima namjeru zaista sa njom stupa u brav da joj nudi brak i kada vidi da ide da prosi djevojku za koju misli da će njeni roditelj dopustiti. Čovjek koju god sestru sad vidi potuzli gleda sredom. Zna ono je ministrova čerka pa kad bi još sto puta koljega neće ti nikad dati. Ali da ja nju ipak saki zaslušaj jednom da je pogleda. Paša, to znači možeš ti ljude zezniti. Kada što ja hoći da se ženim. Allah zna onaj kako se zove da li ti zaista želiš da se ženiš tako da znači gledanje žene postaje dopuštenim onda kada čovjek donese čvrstu odluku da se ženi i da gleda jednu ženu koju želi da prosi a ne da gleda cijeli facebook i cijelu tuzu ne, znači ženu samo koju želi da prosi također jedna interesantna stvar, a to je kod nas imate jedan termin gore u srednjoj Bosni, ja ne znam imali kod vas, ali kao neko, neku sestru, kad prosi ili ženu, skudio ga neko kao kazali su o njemu nešto pokuđeno a, da li je to pokuđeno u islamu kazati o nekom i nešto loše nije to pokuđeno, ako te pitaju o njemu, to ti je obaveza jer kao što ti, kada sutra imadiš čirku, pa tjedniš da i udaš za nekoga i normalno ti tog insana ne znaš pitaš o njemu pitaš Muju, Hasu, ovog, onog, nije od Islama da znaš o tom čovjeku nešto loše i ti šutiš. Trebaš kazat da ljudi znaju za koga će udrat svoju čirku, poslije neko odluči. I nije te niko skudio, sam svoju historiju pišeš. Ako te pitaš, znaš što čovjeka klanja, ali ti znaš da ne klanjali, klanja, klanja, a Bibi, odjera, noge klanjajući. Moj lagat ljudna, reci neklanja klanja. Ko vam je takav, ko ne klanja, čuzmite ga, ne paše ali da kaži Hoće popit, hoće slagat, vara, udara, problematičan, vakon. Imaš pravo kazati sve u granicama onoga što znaš, što se vezuje za brak. E ti sad da ljudima kažeš, našta ima pokvar, jer jedan zub dole šesticu, to tebe ne interesuje, nije vidi, nekona autori usta, kako Dilu vidi kak su zubi, zatvori završenja stvar. Tebi nije problem da mu kazijaš kak su zubi. Ali ako ima neke osobina loši, koji se vezuju za brak, da kažeš i to nije grijeh, čak šta više može to biti obavezano. Isto tako, jedno pitanje, nekada smo ga spominjali, ali eto nije spurno da se poneo spominje nešto što se zna, u širijatu nije zabranio i može čak biti pohvalno da i žena zaprosi muškarca. Ja znam da se to ne dešava nikad, svako sad pomišlja i da hoće mene kakva zaprositi. Ali, žena ili njen staratelj znači u islamu kao što je premeseno u koranu znači u događaju Musa waselama, sa šuhajbom iako šuhajb u toj suri nije spomenut poimenično ali mu Fesiri kaže da je to šuhajba a.s. on je pondio Musa a.s. svoju jednu čerku da ga oženi sa jednom od njegove dvije čerke tako da znači Ebu Bekra radijallahu ta'ala odnosno Omer kada je njega čirka Hafsa ostala hudovica, on je znači ponudio svoju čirku, Božijim poslaniku Jebu Bekru. Normalno danas zapadnjaci, pošto oni je dva čekaju da od nas iskopaju neku rečenicu gdje će se moći oni malo naslađivati sa našim islamom, to što nije ove žene su gore bokseri, futbaleri varioci, kamionđije Formula 1 što su uh, futbaljerke bacaju koplje udalje, ovo ono, to nista nije sporno Ali je sporno, ako u nas, u islamu, staratelj ponudi svoju čerku je u smislu, šta znači ponudi? Da kaže tom insanu, ja vidim da ste moralan, čestit bujrum, dođi kod mene, kod kuće, da se upoznaš sa mojom čerkom, pa ako Allah da, da budete jedno za drugo, da je uzmiš. Ali ne ponudi, evo ti dođi na tovarju, gepek i vozi. Kako to zapadnjaci? Odmah, odmah će ti to isjeći iz videoklipa i evo kako oni ženama trguju, evo pokloni, vozi. Nije, u islamu, govorit u braku, brak se sačinjava iz tri faktora. Ima muško, ima žena, ima staratelj. I ove tri karike su uje za ispravnost braka. Ne može otac reći, meni se ne sviđa ovaj prosac, žena ka meni se ne sviđa. Habibi da je najljepši, da je najpolbožniji, ona kaže, meni se ne sviđa, razliku obrnuto, žena kaže fi, on došao našminkan, počešljan, mi svak sad dvi ruke, trlja zube, ona evo ga došao, haldibnu velid i ashab. Babo kaže, sine, ne sviđa se ovaj ima virusa, hariđijski vuzkući. Završena stvar. Znači, mora biti uvjet za ispravnost braka žena da je saglasna i otac ili staratelj, bolje rečeno precizniji staratelj. Tako da to da neko ponudi svoju čirku ne znači da je rekao, evo ti moja čirka. Ne, nudim ti kao otvaram ti vrata, bujrum dođi da se upoznate. To se misli pod tim pojmom. Mračo, da vas Allah nagradi svakim dobrom, budite pažljivi u toku dersa. Nakon toga šta su uvjeti validnosti braka? Prvi uvjet, prije smo mi o toj mnogo čitali, pa nam bilo čudno što to uvijek učenjaci spominjaju, kaže uvjete da postoji znači, čovjek i žena koji hoće da stupi u brak. Jezut ja uvijek čitao prije, šta mu to znači čovjek i žena? Ali došlo danas vrijeme, onda smo skontali šta to znači. Ja čitam tamo po internetu, oženio se s krokodilom oženio se s laptopom oženio se s drvetom oženio se s autom oženio se sa gorilom oženili se dvojica muškaraca oženili se dvije žene onda smo shvatili šta znači govor učenjaka prije 1600 godina uvijed za validnost braka jeste da bude brak između muškarca i žene prva stvar druga stvar jeste da tu dođe do te takozvane ponude da muškarac zatraži tu čerku od čovjeka ili njegovu sestru, ili majku ili šta može veš, da bude onaj, jer može se desiti ja sam sinoć bio na vinčanju gdje je staratelj bio sin svoje majci znači može se desiti da znači on sin je staratel svoje majci i on udaje svoj majku i od njega znači se traži čovjek koji želi da ženi od njenog sina traži i ruku njegovej majke u svakom slučaju znači da bude ponuda od strani prostca i da bude, znači, privatanje od druge strani. Isto tako, znači, rekli smo, mora da bude obostrano zadovoljstvo. Kao što se žena ne može prisiliti na brak, isto tako i mu, muško se ne može prisiliti na brak. E, od uvjeta braka jeste pristanak staratelja. Nažalost, živimo u vremenu kada mnogi, ona je se zove, liberalno gledaj na ovu pitanje a šerijat ovo pitanje precizirao sa mnogim mudrostima jer staratelj u većini slučajeva mnogo, mnogo zrelije gleda na pitanje braka negog kčirka koja je možda 17, 18, 20 godina ona je osnovi žena žene su više znači vezane za emocije Nema tog životnog iskustva, naroči žena koja nije bila udavana, pa onda je šerije tu upostavi nekoga ko čuj pomoć u odabiru supružnika. Pa tako ona kada dođe na Facebook, on joj tamo na petlja predstavi se Lav islama, ona lavica islama, oni bi se čitao život grizni. Znači e, eh, ne može čekaj da dođeš kod bave, da bavo vidi to glava. Odi lave, a on dođe pred a Petra. Amazane. Ođe si sad laveba. Idi mamo a kod bavi kad dođeš babo postavi tri pitanja matirate i ti kučiš a sestri njegovoj ćerki lako filozofira to mi svaku o đenetu o hurijama o lavovima o tauhidu o suzama i tako dalje e znači validnost braka je uvjetovana dozvolom staratelja a ovo poslanik izrekao viši hadis sa kojim jasno kaži Nema braka. Nije validan brak bez staratelja. Nakon toga, isto tako, za validnost braka je potrebno da budu minimalno dva svjedoka. I svjedočenjem ljudi se želi izbjeći tajni brak. Znači svjedoci su tu da sutra oni posvjedoči da je tu brak i da oni tu vijest o braku proširaju. U islamu, braću, moja draga, nema tajnih brakova. Nažalost, počeli smo saživjeti u vremenu, sve kako ide vrijeme, mi sve dublje upadamo u neke škakljive stvari. Neke preuzimamo od istoka, neke preuzimamo od zapada, neke preuzimamo iz Perzije i tako dalje. Znači, tajni brakova u islamu nema. Ovi uvjeti, ako se ne ispune, brak nije validan. Mora biti saglasno s babi, moraju biti svjedoci. Čak še u islamnom timje kaže... Nije bitno baš da budu sedoci ako se napravi svadba da se u jednom mjestu razglasi da je stupio da je nastupio brak, to je ili je cilj sedoka da to nešto nije tajno. Mi našlo seć imamo po većim nekim ovim našim centrima, gradovima, Sarajevo, Tuzla gdje je zastupljeno prakticiranje nekih tajnih brakovac. Student sad uđe studirat, odveduje neđu u neku magazinu, dole prst zamoči, i potpiše se ti si žena od tog nekog mrgi. i to je to, živi kod svog babi, niko ne zna, sutra odjednom ona trudna, šta je Čeri, kako si trudna, nijem pojma da nije dže usnu nešto bilo, pojma, aj znaj šta je, velaj. Ona udata, ne zna babo, ne zna niko, što, što je opasno. Ljudi se poigravaju sa takim stvarima i vjerujte da ovo nije izmišljanje Ovo su stvari realnost. stvari i stvarnosti naši. Zato nima u islamu tajnih brakova. Ima babo, staratelj, imaju svjedoci, ima vjenčanje, znači se zna zato. Isto tako za validnost braka je potrebno da se precizira vjenčani dar koji je pravo ženi, Odnosno dug muža. Muž može da odma ženi isplati vjenčani dar. Ako ne isplati venčani dar, to je dug prema ženi kojeg on mora da ju plati kao što mora platiti svaki drugi dug nekome kome je dužan. U nas se desi, dogovori se brat sa ženom, hiljadu maraka je meher, I onda kad njega malo pritsunu tamo u životu, onda baš ženo haj popusti malo, haj malo halali pa gore doli pa mu spusti na 500 pa na 400 pa na 200 I na kraju hajmo na čevape i to je tvoj meher iz završena Ona ima pravo da mu halali, to nije sporno, ali isto tako ima pravo da mu ne halali i nema pravo da se na nju ljuti, znači to je njeno pravo Nakon toga vraćemo, draga, vezano za brak, nećemo o tome, to je duga jedna tema o kojoj ćemo samo kratko govoriti, a to je čovjek da bi brak bio validan treba da pazi koga ženi s aspekta zabrana. Kako se ne bi desilo da oženi nekoga koji je zabranjen. Kod nas je to izuzetno teško, kod nas ako se zna da je 160. okoljeno daleko tebi rodvina ne smiješi ženiti, završena stvar ali se može desiti ipak, čovjek treba da pazi, tema koje je sve zabranjen i koliko je zabranjen je duga tema, nemao vremena, znači postoji tri vrste zabrana, zabrane po krvi kao što je sestra, majka i tako dalje zabrane po tazvinstvu kao što je punica ili slično, ili zabrane po mlijeku, isto tako, sve što je po krvi zabrane, zabrane po mljeku i čovjek to treba da zna, za vrijeme Božnjeg poslanika, ili ih se, ili da to je u 70. čovjeku da je oženio svoju sestru po mlijeku pa je ta žena njemu rodila djecu pa je onda saznao pa je morao razvestiti u svoju ženu tako da znači može se desiti zato čovjek treba na vrijeme da pazi koga ženi kod nas je svakako zastupljen taj običaj koji nima utemeljenje da znači ako se zna da je žena rodica mužu tom budućim da su znači njove njene samo zajedno čuvale koze kaj moja njena i njena njene čuvale koze zajedno ne mere paša nikako, ne ima teorije što je neispravno imate znači zabrane u širijet koji su preciziran se toga je halal i završena stvar nakon toga imate znači ova tematika je poduga zabrane e, trajno karaktera i to je znači onaj osobe koji, s kojima čovjek ne može nikada stupiti u brak, imate zabrane privremenog karaktera kao svastika svastika, ne znam da li se koristi taj termin svastika, je znači žena, sestra od suprugi, čovjek dok je oženjen sa svojom suprugom, njena sestra je njemu zabranjena. Onog momenta da dođi u životu, nekad onda razvede ili eventualno ona umri, on nakon toga ima pravo da oženje njenu sestru. Ali u vremenu dok su oni u braku, ona mu je zabranjena privremeno. Dok imaju zabrane, mati, sestra ili šta ja znam, tetka to su trajne zabrane, punica trajno zabranjena znači imate dvije vrste zabrana sve to čovjek treba da zna prilikom sklapanja braka nakon toga braćamo ovo su samo neke smjernice osnovni uvjeti braka znači validnost braka a mnogo je toga, znači što nismo spomenuli nakon toga dolazi nam jedna tematika mnogi na nju gledaju sa jednog e, neispravnog aspekta razlog braka razvod braka, braćom moja draga u osnovi treba da bude neko zadnje rešenje. ja lično u svom pravičnom životu kada god mi dođu ljudi traži savjet, uvijek ljudima kažem zadnje nešto nek bude razvod može li ikako bez razvoda naročito ako već tu ima djeci naročito ako znači brak već duže traji ali Allahov rahmet, Allahova milost je to što je u ovom umetu ostavio opciju razvoda zamisli da ne postoji razvod braka Možen je se žena lijepa, našminkana fino, došla sad mašala, imate ovi ovaj, pomagala, fina oči plave, našminkala se, plavaju i kosa trepuške volke, sve fino. Poslije Habibi kad ona opere kosu, spala farba, spale trepuške zube skineo, on je vandredni, nema zubi nema kože, nema očiju, ne vidi i nosa naočale. Habibi ti al gotovo sad, pošto si je iz Facebooka upoznao, tam ti je bila fina u Photoshopu naštimana, sad kad dođeš uživo, ona skevo muda. Al gotovo, vjenčalce. I to preko interneta se vince, nisi sin, ni video. Dođe ona, izlazi iz auta skevu. Šta je sa njom? Razvedila, ja Bibi. E. Eh, pa je Allah elhamdululla ostavio i nakon 10 godina i 15 godina, može čovjek desit se nešto da živi sa ženom 10 godina lijepo graka. I te si se počinla ne mora. E, iz razno raznih razloga ima razloga i razvede. Falahu Fala kad postoji opcija u vjeri da se čovjek može razvesti. Ali, elhamdo, mi živimo u podneblju Gdje ljudi zaista, bar dosad je bilo tako Znači, zaista su razvod braka smatrali Kao zadnji lijek I žene dosta puta trpe trpije i Mnogo toga što ne trebaju trpiti Ne želi da pokvari brak I muškarci dosta puta tolerisuju ženama Nešto što ne moraju tolerisati Kod nas ljudi Znači, u pogledu razvoda braka Ne znaju određene stvari Ne treba se razvodom braka poigravati Ali, nekad muž ima Zaista velike razloge on smatra ako razvede tu žendu da ću nepravdu nije nepravda ako postoji razlog, razlog za razvodom braka znači čovjek ima pravo na razvod braka ali u svakom slučaju govorim znači da je to da čovjek tako posmatra razvod braka da je to na kraju krajeva Allahova milost da nije umjet ako si s nekim se uzeo, da moraš ostati do smrti sa njim. S druge strane, braćom moja draga, nepoznavanje razvoda braka čovjeka može dobro, skupo koštati. Evo kod nas velik broj ljudi bošnjaka iz masi ne znaju da u islamu postoji nešto što se zove opozivi razvod, opozivi, treći ne opozivi. Znači čovjek koji tri buta razvede ženu, ne može je više u oženiti. Nakon toga ako sanjom živi, to je blud. Nakon toga ako se rađaju djeca, ta djeca su djeca bluda. Opasno. Ja znam koliko ljudi koji deset puta je ženu razvodio i vraćao. I ne samo ljudi iz masi, braće naše koji praktikuju vjeru. Vi imate naših sestara koja ti pošalje pitanje, putem e-maila kaže, ja više ne znam, li sam u braku ili nisam. Čovjek je me deset puta razvodio, dovodio, odvodio, više nije ne zna što su problematične stvari. U šerijatu jednu ženu razvedeš opozivom. Možeš je vratiti. Dok je u periodu priček možeš je vratiti, znači bez proceduri. Završila i det, moraš je, možeš joj ženit ponovo, ali da ideš ponovo kod babe i mehr i sve živo. Drugi opet opoziv, možeš je dovesti. Treći neopoziv, šta znači neopoziv? Ne možeš je više tio ženit nikako. Osim u opciji da se ona uda za nekog, i to ispravnim brakom, da sa njim spolno opći, da je on razvede pravim razvodom nakon toga, ako hoćeš mrka, ponove i žene. Hm. Ste vidjeli to? Nakon trećeg razvoda da je čovjek ono ponaži, haljeba, tri, četiri, 5 nije vezi, blud. Zabranjeno, haram, strogo. Ta žena nakon trećeg razvoda je kao svaka druga žena na ulici. To što ona nekad bila tvoja žena, završeno paša, zaboravi. Kod nas ne može srce vijez, ali kako ću ih zaboraviti. Pogotovo sad ću vam tamo, vidi kad neko ispali tri rafalno, žuri se da ih se kutarši što prije. I odmaju tri razvoda da Prvi, drugi, treći, odma u sekundi. A, poslije plaću djeca, mora promijeniti pampers. Smrdi pampers. Aj, majko, ženo, dolaz jesam te poželio. Ej, mrka, tri razvoda. Ož, raf, rafalno se pucu, greška. Znači, nima, nakon trećeg razvoda, nima više ispajanja. Nema života, završeno, haram. Kod nas to ljudi ne znaju. Koliko je brakova koji tako živi, koliko je djece koja su rođena u takvim uslovnoj. Što je opasno. Zato kažem, vraću, moja draga, poznavanje razvoda braka je neminovnost. Makar nikad ne došlo do tog razvoda neminovnost. Prva stvar... Razvod braka u šerijatu, gledano s aspekta termina. Prvo, kako će čovjek, pazite, u šerijatu je sve precizirano. Kako će čovjek razveći ženu? U islamu, u razvodu braka imaju dvije vrste termina. Imate termini jasni, razvodi razvodim te ženo, jasno. I imaju indirektni termini kao, ženo, hajde malo otiđi kod svojih. To je indirektan termin, koji može biti čovjek željel da razvede ženu i kaže, ženo, hajde malo kod svojih. Može biti. Kada je u pitanju direktan termin, jasan, razvedena si, puštena si, tada talak pada bez obzira bio ozbiljan, bio neozbiljan. Imate ljudi, pije sa ženom kaf, ne zna jednih šta će, pošto ne zna ništa citirat, havajte hadise, ne zna ništa pametno pričat, onda se on šali sa ženom, razvedena si. Uz kaf, žena razvedena. Šalio se, paša, nima šali u braku. Razvedena. Hadis, Božiji poslanik ali se rad salam kaže tri stvari i u šali one su ozbilja, jedna od njih je razvod braka. Znači nema šali, u islamu je u islamu je brak nešto svijeto. To je znači jasan termin, razvedenas. Pada nonstop i uzbilju šali. Imamo termin dvosmisleni, gdje čovjek rekne nešto što može značiti dva značenja. radi kaže idi kod svojih onda se pita muftija ga pita šta si imao namjeru u srcu kaže imao sam namjeru da je razvedem sa tim riječ mesajirao ja razvedene ne kaže želio sam da se malo ohladim malo mi adrenalin bio prešao normalo pa sam rekao aj ti ženo malo kući odmori se doći ćeš mi poslije za 3 dana tada razvodaka nije pao ali to se vraća na povjerenje između njega i Allaha kao što kad ulaziš u džaniju možeš u džaniju ne pišati na čelu nemaš harbesta ima abdest, ima abdest između tebi i Allaha. Isto tu. Ti možeš u srcu ciljeti, idi ženo malo svojima, razvod. Pitate mufti, jesi razvio? Ma nisam, ba meni malo bilo ugljavo. Između tebe i Allaha je, je razvedena. To što se ti mufti iz petlju, između tebe i Allaha je ona razvedena. I završena stvar. Znači, to je što se tiče termina. Kako i na koji način razvrši ženi. Imaju termini jasni i dvosmislani. Nakon toga, Razvod braka se dijeli na dvije kategorije. Imate sunnecki, tradicionalni način, i imate novotarski. Inače, pravnici rijetko koriste termin novotarija u fiku, rijetko. Ali evo ovdje ima. Imate dva načina razvoda braka. Imate novotarski, imate sunnecki. Veoma je malo razvoda braka u današnje vremenu po sunnetu što znači novotarski je haram. Neispravno. Neispravno, u smislu neispravan način. Kako je dozvoljeno razvijesti ženu? Prvo, da to bude u periodu. Pazite ovo sad, kako je šerijat precizan. Ovo je znači dokaz da nam je blizu podni namaz. Ne, abesi. Ja Inšala dan je pred nama. Prvo, mora biti razvod u vremenu kada je žena čista znači šta znači čista kada nije u hajzu i da nije čovjek sa njom spolno u općiju nikakvu toj tištoči. što znači žena čovjeku nije posolila pitu i on bi opa odma ženo znaš šta je 18 godina živimo prvi put nije posolila pitu moram te razvesti šta ću e a pogotovo dila, imam tamo u rezervi 16 friendica na facebooku manje više dovećemo drugu Mrka, mrga, znači prvo čeka, da vidimo stanje. Je žena čista? Kaže, jest. Jesi kako sad im spolimo opću u točistu? Kaže, jesam. Ne može se razvodavati. Ma šta? Ne može. Šta moram čekat? Čekaš dok dobije haiz, dok se očisti, dok se okupa, nastupi čistoća, e sad možeš razvediti. Ah, ohladila mi se glava, ja šest puta već pamper smijenio, pa ja sam se visolio hranu, ne razvodim i ohladio sam se. On je bio, zagrio se adrenalin, on bi nju razveo odma, ali za mjesec dana dok se ona očisti, dok se okupa, dok dobije hajz, o, oh, njemu se sle, slegle kockice, kaj ne razvodim. Pogledaj kako šarijat uvažava da ne daješ razvod braka u emocijama. Hm. Znači zapamte dobro, nije dozvoljeno razvesti ženu u hajzu, niti u čistoći kad nije u hajzu ako je čovjek u tuj čistoći spavao sa ženom znači ako je spavao ona te naljutila te ti poludio saburaj paš moraš da saburaj čekaš dok dobije hajz dok se okupa nakon toga čista e sad imaš pravo Je jeste sad tu je prvi e, uvjet kojeg velik broj vraće naše nezna ili znane ne praktikuje Desilo se nešto, razvedena, jedan, dva, tri, sve tri puta odjednom. Znači greška. Haram. Normalno mi znamo za neke druge harame, za ove harame, oni su daleko od naše kući. Isto tako da bude jedan razvod. Čovjek znači rekstvo ima tri pravo razvoda, dva opoziva, jedan ne opozivi. Imate ljudi kojima se plaho žuri da razvede ženu, veli da ne bi nikako bi se mogla vrati odmaju i sve tri dadne. I onda za 15 minuta sam se počne čupati kosu, kad skon ta šta je uradio. Ali, naš narod kaži, mašila kola mimo plasta. Gotovo, prošla kola, daleko od plasta više, sad teško to vrat, moraš ponovo okreniti da dođeš do plasta. Sve mimo toga nije ispravno. Šta nije ispravno? Nije ispravno ženu razvesti u periodu mjesečnici niti u periodu kada je čovjek znači spolno opću sa ženom u periodu čistoći niti je ispravno razvesti sa dva ili tri razvoda sve to je neispravno novotarija i zabranjeno nakon toga braćo moje draga nekoliko stvari ili ćemo mi stati kada nam je vrijeme Kad smo dobro Imate, pošto ovdje ima dosta te neke mlađe populacije, nije loše, iako prvo savjetujem ja svima vama za ono naše prvo predavanje, namaz, najbolje, ko hoće opširnije da uči o namazu, da, znači, nabavi knjigu od Šeha Safeta Kudzovića i da onaj o tematici namaza iščita iz njegove knjige. Ova druga tema, znači, evo sad što mi govoriti malo propisi propisi vraćnim i možete nabaviti jedan prijišnik, Allahu siromašni rob napisuje priličnik koji se zove priličnik brašni intimi u kojoj možete naći sve što vas interesuje vezano za brašnu intimi ali evo ja ću vam samo dvije, tri stvari koje bi trebalo da poznaje svaki insan pošto imamo problem, naša omladina danas stupa u brak od onih koji su najhrabriji koji stupaju jer velik groj nisu, velike kukavice, ne smiju da stupe u brak ili eventualno onaj čekaju da udu u penziju, pa poslije kad udu penzioniri će to raditi ali znači, onaj, oni koji su hrabri treba da znaju čovjek može i u samom braku i u bračnoj intimi napraviti prekršaj, može napraviti harame Allah u poslanih primjer radi e, spolni akt u analni odnos nazvaju određenim Madisima kufrom, nevjerstvom što znači čovjek a tamo ko bude učio intimu od zapada bude učio onaj iz erotskih časopisa, preko interneta, preko onaj, kak se zove, erotskih kanala, onda sigurno će to naučiti neispravno. Alhamdulillah, kod nas u islamu nima nikakvih tabu tema, Allah poslanik je izrekao mnoge hadise u kojima govori o intimi. Allah Đerushamhu u Kur'anu govori o intimi. Samo, znači, na način koji doliči, znači, Allah Đerushamhu koji doliči Kur'anu. Najbitnije da čovjek zna, znači da, kada je u pitanju intima, da je zabranjeno spol novčica sa ženom u periodu mjesečnici, strogo zabranjeno. U se razilazi žestoko u pogledu nekoga, ako bi neko to učinio, počinio taj haram, da li ima neki iskup? Da li se mora iskupiti nekom fidijom, dati neku sadaku ili ne mora? Ali svi su jednoglasni da je to haram da čovjek spolno opći sa ženom u periodu mjesečnice, ne na to što to medicina danas potvrđuje da je to štetno, mi gledamo sve stvari sasprita Islama, a medicina nikad nije bila u kolizi sa Islamom, ni druge nauke, jer je to od Allaha Čilešanuhu, i te nauke ako su objekti samo mogu potvrditi Islam, ali ne na to što je medicina potvrdila da je to štetno i za muškarca i za ženu, mi smatramo da je odnos u periodu mjesečnice strogo zabranjen haram. <clears throat> Onaj ko to počini, znači postoji jako raziloženje da li mora da se iskupi. Nakon toga, znači šta je zabranjeno? Zabranjeno je e, spolni odnos, oanalni otvor, rekli smo da je to Boži poslanik strogo, strogo zabranio, do te mjere da je u određenju hadisma to nazvao nevjerstvom. Na kraju, Samo jedno pitanje i time ćemo onaj završiti u predavanje, ostavit ćemo one savjete za brak i rješavanje brašnih problema za sljedeće druženje. E, samo dvije stvari da napominim i pogledat ćemo ako bude ovi neki vaši pitanja. Širinje brašnih time znači, je strogo zabraveno islamu. Nerijetko nam se dešava, govorit ćemo danas kad budemo govorili o propisima odijevanja za žene i za muškarce, Da muškarci su malo slobodniji, međusobno da pričaju o intimi, žene su malo slobodnije, međusobno da pričaju o intimi, kao i što je u pitanju preslačenja, muškarci smo, hajde, može muškarac pred muškarcom, se pre... žene, žene pred ženama, pa hajde, sve smo žene, ti šta imaš ima, mi, ja, i to je to, znači, neispravna konstatacija, znači, žena pred ženom ima avret, muškarac pred muškarcom ima avret isto tako muškarac pred muškarcem znači u ovom kontekstu e, nije dozveno da se širi bračni znači tajne, intimi pa makar to nekad bilo kao sa nekim opravdanim razlogom i pred kraj, pošto se znalo dešavati da dosta puta ljudi postavili ta pitanja e, pitanje e, oralnog seksa oralnog naslađivanja supružnika ne postoji u šerijatu niti u islamu cijelom nešto što bi to zabranilo svakako to ne znači da je to obaveza kao što mnoge druge stvari nisu islamu obaveza ali je bitno znati propis tako da ako neko onaj smatra da je to dozvoljeno iz druge strane to je način na koji znači se on naslađuje nema smetnje da to praktikuje s druge strane ako to nekom ne odgovara smatra to onaj kak se zove ili nedopuštenim ili onaj e, neodgovarajućim za njega njegovu suprugu nije obavezan da to čini ali u šerijatu u islamu ne postoji nešto Na osnovu čega bi čovjek to onaj zabranio odnosno na osnovu dokaza čovjek zabranjuje određeni stvari u vjeri ne postoji dokaz rekli smo u Islamu. postoji dva dokaza koji čovjeku zabranjuju spolni čin u periodu mjesecinje i zabranjuju spolni akt u analni otvor mimo toga Allah dželle šanu kaže ni sa ukum harsul lekum fatu harsukum ana shetum vaše žene su vam kao nive vaše, prilazite svojim njivama odakle hoćete. Čovjek kada ima njivu, neka dođe s lijeve strane na njivu, nekad desni, nekad ozgor, nekad ozdol, e tako isto i žena, znači i muž i žena imaju pravo da se polno naslađuju kako hoći samo da izbjegnu ono što je zabranjeno. To je, braćo moja draga, nešto vezano s ovu tematiku u sljedećem druženju ćemo potpunti ono što smo onaj, spomenuli, a to je nekoliko savjeta vezani za E, to kako problemi nastaju u braku i kako ih najlakše rješavati evo imamo ovdje jedno fino pitanje, šeh ako možeš samo reci da je postavljena Sergija za narodgazi na vratima nije na vratima već kod vrata eno je ondje ta sala nagrada i kogod učestvuje sigurno je u velikom hajbu. kada je u pitanju Davudov, ali iselam, ovdje nema, ali ja kažem post, da neko ne pomislio na nekog naših Davuda ovdje. Da li počinje, mm, da li počinje nekog određenog dana ili može početi kada god želimo i šta kada nam se zadesi dan kada je pokuđeno posti, da postimo kada je Davudov, ali iselam, to je 7 post Ono što mi je poznato, ne postoji e, situacija kad će čovjek početi, onog momenta kada odluči, može početi već od sljedećeg dana. E, e, situacije posta dauda alaih, on se samo zaustavlja opet neobavezujući, u smislu, on u osnovi je na fila. Čovjek može prekinuti kada hoće, može nastaviti kada hoće, ali što tiče obaveznog prekidanja, jeste samo u danima kada je haram postiti, a to su dani bajrama. Znači, dani Bajrama je zabrajno, ako se potrefi post, dao da li, salate osalama, onoga ko posti, na dan Bajrama mora to prekinuti, između ostali dani, inšalab iznila, mogu da se posti. Šta se podrazumije pod pojmem dobra novotarija? Mnogi novotari se pozivaju na onaj hadis, ko uvede nešto novo u našu vjeru imat će nagradu, on, oni koji ga slijedi. Šta se podrazumijeva po tim pojmom, ja ne znam, zato što ja smatram da taj pojma, pojam je neispraven i da ga nema u islamu. Boži poslanik, aleyhi salatu salam, kaže kullu svaka novotarija je e, zabranjena, svaka novotarija je zabranjena, kullu svaka novotarija vodi u dalaleti zabludu, a svaka zabluda vodi u vatru. Tako da znači u širijatu imate e, jedno pravilo, Kada vam dva teksta Jedan od njih je dvosmislen, a jedan od njih je jasan Onda ovaj dvosmisleni se razumije na način ovog jasnog Pod pretpostavkom da ovaj hadis kojeg je ovaj naš brat napisao I kojeg nerijetko ovi ljudi kojima fali znanja u tom pitanju citiraju Jeste da se pogleda u razlog zašto je ovaj hadis izrečen Znači, Božji poslanik Aleji Saratu Svam jedne prilike smo došli ljudi, pa je pozvao na sadaku. Pa su ljudi počeli donositi, prvo su se znači malo kao suzdržali, pa su neki ljudi počeli donositi, pa kada su drugi vidjeli kako ovi donosi, pa su se svi odazvali. Pa je onda Božji poslanik Aleji Saratu Svam rekao, ko u islamu kao oživi neki ibadet, uvede, ali ne uvede. Ili postani kod ovdje uveo nešto novo, ovih asavis uveo nešto novo? ne. Boži poslanik pozvao na udjeljivanje. To je znači ibadet badet koji postoji u islamu. Samo se ljudi malo sustegli. Pa je, onda bo, pa je neko to počeo prvi, pa Božji poslanik kaže ko pozove nekoga u neko fino dijelo ima će nagradu onoga koji je učinio to ugledajući se u njega, a da to neće umanjiti od njegove nagrade ništa. Tako se ovaj hadij svata. Svata se da je to bilo za sadaku. Sadaka u islamu ima utemeljenje. To je jedna stvar. Znači, tako se ispravno svata hadis. S druge strani, ovaj hadis za njega bi mogli reći da je dvosmislen. Ko u islamu vede, H hm, dobro, ali imamo jasan hadis, i zato smo rekli pravilo islamu, kada imate dokaz koji je dvosmislen i dokaz koji je jasan, onda ovaj dvosmisleni se svata putem ovog jasnog. Imamo jasan hadis, je Boži postani kaže u terminu kojeg vi, možete na bosanskom razumjeti, a to na arabskom je još jasnije, kullu bid'atim dalale, svaka novotarija. Božji poslanik je bio najlječitiji insan koji je kročio zemljom. I on kaže, svaka novotarija, i onda neki mrga dođe i kaže, ali nije svaka, već imaju lijepi. Pa čeker to postanik nije znao izuziti. Božji poslaniku, kada je bio u Mekki, pa kaže, sva Mekka je harem, pa onda kaže, illel izhir. Osim jedne vrste trave koje su oni koristili da, da time, ajde da kažem, oblože kaborove i slično to mi. Znao je Božji poslanik napraviti izuzetak u svome govoru? Ne jednom. Znači, sva Mekaj kaže haram, ona ima svoj harem, osim idhir, osim te vrste travi. I ovdje Božji poslanik da je uvjeri bilo novotarija, rekovi. Bi, svaka novotarija je davalet osim lijepih. Nema tog izuzetka i zato uvjeri ne postoji nešto što se zove lijepa novotarija. Ima jedan drugi jači dokaz od ovoga na kojeg se mnogi pozivaju a to je ona izreka Omera radijavlahu ta ranu kada je ljude okupio da klanjuju teraviju džematiju pa je rekao zaista je ovo lijepa novotarija ali taj hadij se opet mora shvatiti ispravno da je to Omer mislio jezička novotarija i ovo nije moj govor to je govor u Lemi jer je Omer okupio ljude na nečemu što postoji u Islamu Boži poslanik je klanjao teraviju pa je prestao klanjati teraviju bojeći se šta? Da teravija ne bude kao farz. Pa kada je Božji poslanik umro, više objava ne dolazi, ono što je sunet, sunet, što je farz, fars, teravija je bila sunet. Pa je Omer došao u džamiju, vidio ljude, dvojica klanjaju onda, trojica klanjaju onda, jedan klanja sam. Pa je došao na ideju, kaže, dobro bi bilo kada bi ih okupili da svi klanjaju za jednim imanom. Kao što je bilo za vrijeme Božji poslanika, tri i četiri noći Božji poslanik klanjao teraviju u džematu. Pa kada je onda poslije vidio kako ljudi sad zajedno klanjaju, Kaže zaista je ovo Lipanu otarija, ali nu otarija je jezički, jer on nije uveo, nije uveo ajvatoc, nije uveo nešto novo. On je pozvao ljude na ono što je radio poslanik. I završena stvar. To ko ne može svati. Paša, ovo je rekla ulema, ne može svati. Šta ćemo ti mi? Hoćeš malo glavu muzi lupaš, šta što ja ne znam, ja ne mogu drugačije ti pojasniti. Nema u islamu nu otarija. Eljemu kemelto lekmdinekum. Dana sam vam vjeru vašu potpunju. Vjera je potpuna. I završio. Ko može sad ne može? Moli Allah da mu otvori srce i završena stvar. Neko je gore da je gubio ruku ili neko nešto imao gore da konstatira. Bojno mu. Eh, u redu. To mi je najdraže kad je u redu. Pitanje vezano za abdest i no ispravnost. Šta li ovo no ispravnost nijem pojma. Ukoliko na ruku imamo, na ruci imamo mehlem ili neku drugu kremu, mast da li je za naš abdest validan ukoliko izostavimo to mjesto jer voda zbog sastava krema ne može naklasti kožu ukoliko nije validan šta uraditi vidite braći moja draga sam imao to ovdje pitanje ali nismo ga uspjeli zbog znači da bi va, abdest da bi abdest bio validan i za muško i žensko mora se sadjelovati tijela koji se peru uprilikom abdesta ruka od nokata do ovdje lice potpuno noge i sa glavi sklonuti sve što će spriječiti dolazak vode do tijela. Tako da čovjek, znači žene najviše kada nosi lak na noktima i ako abdest je preko tog laka, taj abdest nije validan. Isto tako ako bila žena u džunup stanju i uzme gusul, a nokti joj je nalakirani, njen abdest nije validan. Zato što je uvjet da bi gusul ili abdest bio validan da voda dođe do cijelog tijela ovdje voda je spriječena da dođe na nokat kada uzmijete koliko je deset nokata onda je to jedna velika cijelina na tijelu ljudskom tako da znači u ovom slučaju ako se radi o krijemi za koju nije obaveza čovjeku da je nosim onda će čovjek ukloniti u krijem sada ako se radi o rani onda je to drugi propis znači u osnovi čovjek mora sve ukloniti E, imamo u šarijetu situaciji kada čovjek ima gips, ima langetu, ima posjekotinu, ima znači zavoj, to je nešto drugo. Tada idemo po sistemu da čovjek potiri po zavoju. Ako nema zavoje već rana otvorena, znači ako može to potrat, Ako ne može, znači onda će onaj, kako se zove, zamenu za to temu. Ali govorimo u kontekstu ovdje, ako je to krema, ako je to krema koja se može ukloniti, nešto što sprečava vodu mora se sve uklonuti da bi čovjek, znači, da bi voda došla do, do koži znači, jer je to sastavni dio validnosti ispravnosti, e, i spravnosti i abdesta i gusula. Hvala vas, nagradio svakim dobro. Rec, Paša, ti si nešto ti odpito da pitaš. Rec. E, Spomenuli se gubljeni abdesta četiri u nasad. Dobro. Spomenuli se da dotičan je polnog hodana vidi Paša, onaj, da li tako u bilo ne znam, ali znači ja sam rekao, onaj, baš me to ponukalo, baš ta konstatacija jednog drugog brata, postoji jako razilaženje, ali ja nijem zaista vremena jer i onako puno kasnimo, osim da se dogovorimo da idemo svako pitanje detaljno, pa što stignemo, u pogledu doticanja znači spolnog organa postoji jako razilaženje da li onaj kododirni organ kvari abdest ili ne kvari imate mišljenje da se kaže kvari imate mišljenje koji kaže ne kvari, nikako ima mišljenje ako to je šeo u islaminu temije zastupao, ako se dodine sa strašću kvarija ako se slučajno dodine ne kvari gdje je problem nije problem, ali zašto se ulema lema razišla ako se u lema raziče mora postojati razlog, postoje u islamu dva hadisa i koja su ako Bog da oba dva, jer odostojna u jednom hadisu Božji poslaniji kaže ko dodirni spolni organ mora abdestiti U drugom hadisu Bozhih poslanik je upitan o spolnom organu pa kaže jeli taj spolni organ išta osim sastavni dio tvoga tijela. E ta sad dva hadisa su naizgled naizgled kao kontradiktorna. I sada islamski učenjaci to je sad jedna duga tematika pišu knjige o tome kako se ponašati prema tekstovima koji su naizgled kontradiktorni. Pa imate dvije opcije imate opciju da pokušate pomiriti ta dva hadisa u smislu da kažete ovaj hadis se odnosi na ovu ovaj se odnosi na onu to je govor šeul islama on kaže ovaj hadis gdje je poslanik rekao da kvari abdest to je kvari abdest ako se dirno sa strašću ovdje de kaže ne kvari to se odnosi ne kvari zato što se divno slučajno to je jedno mišljenje I imate drugo mišljenje isključivosti gdje moraš odrezati reč ovaj hadis po njemu ćemo rati ovaj hadis nećemo po njemu rati Pa je velik broj u išao tim momentom, jer nisu mogli spojiti, pa su onda došli na moment da jedan od hadisa treba proglasiti nevažićin. To proglašavanje nevažičim može se desiti na jedan od sljedećih načina. Može se proglasiti jedan od njih derogiranim, jedan da bude derogirajući. Pa su onda pogledali na hadise pa su vidjeli da hadis u kojem je Božji poslanik upitan o, o spolom organu, da je izrečen na samom početku Islama. A da je ovaj gdje je rekao Božji poslanik da to kvari abdest, znači da je rekao, da ga je izrekao poslije. Pa su rekli učinjaci ovaj je derogirao ovaj. S drugog aspekta, isto tako hadis u kojem se kaže da kvari abdest gledano sa hadijske strani, puno je jači, puno jači, jer hadijs u kojem stoji da ne kvari, prenosi samo jedan ashab. Dok ovaj a hadijs drugi prenosi više ashaba i u više zbirka. A to je jedan od načina, mislim, ne želim da vas puno zamaram, kada dođe u širijetu Hadisi, da su kao najizgred kontradiktorni, jedan od načina da jedan Hadis bude jači jeste da ga prenosi više ashaba, da ga prenosi više zbirki, to je jedan od metoda. Tako da, S drugej strani ima jedno veliko pravilo u šarijetu, a to je da kada dođe do takvog razilaženja, onda se gleda u osnovu, a to je, uzjećemo propis koji je e, pomjerio insana sa njegove osnovi, što znači, nema osnovi, dodiravaju spolnog organa, ne kvari abdest. Pa onda ako smo došli u spor onda ćemo uzeti da nas je to pomirilo da nas se obavezalo to je jedno veliko pravilo opet koji iziskuje jedan dugi govor u svakom slučaju znači rezimirano po, rezimirano rečeno ili rezimiramo postoji jako razilaženje tako da neko ako bi smatrao išti tu tematiku i kaže zamene dodirivanje spolnog organa nekvariabdist znači taj čovjek i za njega su mezhebi i za njega su učenjaci i za njega su dokazi i nije to poigravanje sa vjerom Ja lično sam rekao da preferiram to mišljenje i nismo imali vremena kada bi ovako svako pitanje obrađivali, znači trebalo nam možda samo sada tremena da, da završimo šta kvari abdest. Da svako pitanje o abdestu samo tretiramo na ovako, znači ovo nije ništa, znači šta treba o svemu tome ispomenuti, mezhebe, njihove dokaze, usmjerivanje njihove dokaze i tako dalje. Tako da, znači ovo je jako razilaženje kod Uleme, onaj I tu se toleriši i razilažim Što znači da sutra neko dođe i kaže Ja smatram kvari Abdest. Ovaj drugi kaže ja smatram ne kvari okay. ti za sebe, ovaj za sebe I završena stvar Tako da vaše pitanje, vaša konstatacija i na mjestu U smislu bilo je Od vremena saba Pa nadalje ljudi koji su smatrali Da dodrivanje spolnog argana ne kvari Abdest. Ja lično sam čitao to pitanje više puta Jednom sam ga za kraj dobro iščito Rekao sam više, nijem vremena da ga čitam Ponovo Smatram da kvari dokazi koji onaj ulema iznosi i koji kažu da kvari zamene su jači, smatram da sam na nivou oni ljudi koji mogu u dokaze jedne i druge strane da mogu izvaga da su dokcari zjači pošto im ono drugo mišljenje ljudi koji kažu da ne kvari pošto im nije stavi pošto njihove dokaze. Tako to se moramo se učiti u fiku e, toleranciji ondje gdje postoji mjesto za toleranciju. Znači svaki mezheb kada dođe sa stavom koji ima svoje dokaze, koji su jaki, validni, makar si ne su doželi s satnim mi poštojimo mezheb, poštojimo njegov stav, poštojimo, znači, tolerišimo sve one koji zastupaju taj stav, sve dok to nije bježanje od istini. Znači, sve dok čovek kaže ja sam zaista čitom, to se smirilo, srce na tome, ja sam na nivou ljudi koji to mogu izvagati, nito, inša Allah, bizna, to je Allah eh, rahmet, Allah, blagodat, da u ovoj vjeri, ne moramo svi isto razmišljati. Jedan kaže ovako, jedan kaže onako i svi imaju svoje dokaze i svi u pravu. Tako da je, je tako da inšala to pitanje ajde da kažemo nije od pitanja gdje bi čovjek trebao da zateže i da dovodi dolazi s nekim u konfliktu jedno od pravnih fikskih pitanja gdje se u Lema već odavno stoljećima eh, podjela zauzela različite stavove, tako da čovjek ima pravo, pogotovo ako je kompetentan ili Ako je čuo neko koji za njega kompetentan da prihvati to mišljenje i inshallah da radi po njemu i njega će Allah pitati po njegovom mišljenju. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu podni namaz, tako? Ručamo, jedemo, pijemo veselo